God aften og velkommen til de debatets program. Vi har fået nogle breve fra lytterne. Vi skal læse op i aften, og så skal vi granske ophavet, opmaterialet, Melodien og vokalsamplet, der indgår i det her stykke Etno-Electronica fra den franske gruppe Deep Forest. Det var en meget stort hit i 1992. Velkommen til DJ Breders program. Udsendelsen af DJ Breds program skal vi gå lidt på opdagelse i den kultur, musikkultur som, har, som bliver samlet her det er en øh, vuggevise fra Salomonøerne Med det som anledning skal vi høre noget mere musik fra Salomonøerne Sang hedder Sweet Lollaby, og er med den franske ethno gruppe Deep Forest fra pladen World Mix fra 1992. Ja. Der kommer noget mere musik, hvor... Hvor fra den ikke vestlige verden forsøges integreret i et samlet musikalsk udtryk. Det er et lytterølenskytte fra en, der kalder sig hentekaben. Der kommer et brev hjem. Det er Holger Tchukai, der var med i den tyske kravdrop-gruppe, der hed Kane. Det er et nummer, der hedder Persian Love, fra Battle of the Movies. Og nu vil jeg et brev højt fra den person, der har ønsket, at vi skulle høre det her nummer. Nemlig en, der kalder sig for Hente Kahn. Endekanten skriver, kære er Brede og Mixis. Tak for et godt program. Jeg vil gerne dele to følelser, der har overvældet mig i dag. Følelse 1. Jeg er netop kommet hjem fra en 14 timers arbejdsdag i et kontormiljø, hvor jeg har glemt at bruge senkefunktionen, mens jeg har forsøgt at håndtere, at nogen i en anden kontorbygning har afgivet for dem autentiske bemærkninger til et dokument, jeg nu har arbejdet på i et halvt år. Jeg er ikke færdig med arbejdet og det bliver man aldrig. Jeg har hjertebanken af ører i hovedet og jeg længes efter løbeture og et indtag andet end junkfood. Jeg skriver her i starten at udsæ ud ugen med udsigt til mere af det samme og er det helt taget lidt i tvivl om hvorfor jeg udsætter mig selv for det her. Kender i det med at man ikke kan forestille sig at lave andet end hvad man gør til dagligt. Her mener jeg mener ikke af du what you love agtige grunde, men snarere af frygt. Og måske fordi ens evne til at forestille sig noget andet har forputtet sig, spørgsmålstegn. Råd og inputs til at bryde den triste spiral modtages gerne. Følelse 2. Samtidig er min yndlingsperson i dag rejst væk på en vigtig mission langt borte så vi nu skal være længere væk fra hinanden i kilometer og dage og uger, end vi har været så længe, vi har været sammen. Det går jo, selvom det var ret svært, men også på en måde meget smukt at sige på gensyn til hinanden tidligt i morges. Kender I den forbindelse følelsen af et savn til et menneske, som opbygger sig i flere uger op til, at de skal rejse? hvordan længslen efter dem bare viser sig stærkere og stærkere, selvom de stadig sidder lige der i sofaen ved siden af en, og spiser indisk eller CMD. Jeg, jeg ved altså ikke, hvad CMD er. Jeg gætter på, at det står for klassisk McDonald's. Øhm, men e-mailen fortsætter at kommende snacks program, som jeg ser frem til med spænding. Det er en stor følelse. Altså følelsen er længes efter en, der ikke er rejst. Med håbet om at kunne tænke nyt en gang, igen en gang, og med tanke på min elskede på mission, vil jeg høre Mika spille Holger Chukai med Persian Love. Kærlig hilsen, Hvad CMD, I står for? Nej, jeg sad også altså og prøvede at tænke over det. Æh, Hentekat, kan du ikke uddybe øh, det mystiske akronym for os? Crunch, crunchy. Hvis det er en snack, kunne det være en crunchy snack? Crunchy McDonald's? Ej. Hentekatten øh, refererer til, at jeg har annonceret, at der kommer et tema i det det kommende udsendelser af dit program, som handler om snacks. Også til. Jeg er stadigvæk lidt i tvivl om, hvordan man laver to timers musikradio om Snacks. Intet problem. Jeg tænker, at vi kunne interviewe en, der arbejdede for en tipsefabrik. Men Det hvis du har nogle idé. ideer, kære lytter, så hvis du har nogle spørgsmål til Snacks, eller du kender nogle historier, som du synes, de andre lyttere bør kende om Snacks, så jeg vil vi glæde at tage imod dine ideer på DJ brevet snabelag.dr.dk eller på programmets telefonnummer, som er 42-66-80-29 jeg, jeg gentager det lige. 42-66-80-29 Og lad os også gentage øh, hentekattens spørgsmål, for vi har jo faktisk en lytter, der beskriver en øh, en lidt lidt hård og lidt utilfredsstillende livssituation. Følelse et som kan beskrev, er... Ja, lidt uden lyst at øh, være i gang med at udføre et andet stykke arbejde. Det lød noget hamsterhjules øh, Ja, det, det lyder sådan lidt resigneret og glædesløst. Øh. Og ja, det, hvis du... Øh, hvordan kan hentekatten få modet til at forestille sig noget andet, end at gøre det, som hentekatten gør i forvejen. Hvordan kan man bryde ud af det, hvis man er i et ja, i sådan et arbejdsmæssigt og derfor eksistentielt øh, hamsterhjul? Så kan du ringe til ind til programmet på 42 66 80 29. Det er været med, at der er nogle af vores øh, mange lyttere, der har Sikker har oplevet selv, eller kender til det lille dækjern, øh, til den bagskifter, der kan få kæden over på et lidt nyt og lidt mere stimulerende tandhjul. Og mens vi venter på, at telefonen ringer, hver det i hvert fald selv, øh, jeg, jeg kan jeg kan komme med et nyligt eksempel på noget, jeg har har læst, som gjorde det meget nemmere lige pludselig at, at tænke ud over den ramme, jeg befandt mig i. Og det, det, er sådan, det, er måske, det er måske ikke på det rent arbejdsmæssige plan alene, men det handler om frygt. Jeg vil læse en bog, der hedder The Dawn of Everything, skrevet af David Graver og David Wenslow, som er en bog, der gør op med den historieskrivning, eller med den vane inden for historie, fortællingen i den vestlige verden i hvert fald, at alt bevæger sig mod det bedre og det er godt, vi har fået landbrug og stater og hierarkier og penge, fordi før det var livet bare dårligt og meget hårdt for eksempel for jæger ja, samler, samfund. Og øh, den bog beskriver på en meget interessant måde hvordan øh, det jeg i dag vil kalde og det som bogen kalder indfødte amerikanere, altså det som vi nok tidligere vil være tilbøjelige til at kalde indianere hvordan de havde en, øh, en ret reflekteret og interessant kritik af den øh, europæiske kultur, der kom og koloniserede øh, Nordamerika. Og der var en lang øh, periode med øh, intellektuel debat fra indfødte amerikanere og tilrejsende europæere, som blandt andet... Ja, jeg ved ikke... Hvis man er fanget lidt i sådan en vestlig kulturel boble, kan det være rart at høre sin kultur kritiseret udefra, blandt andet de forestillinger om frihed, som vi taler om i, i den vestlige kultur. Og der bliver synes, der bliver talt meget om frihed, og min personlige teori er, at det er nødvendigt at tale meget om frihed i den vestlige verden, fordi vores samfund er bygget op på truslen om straf. katten kunne jo ikke bare helt stoppe med at have et arbejde uden at blive gældsat eller institutionaliseret og frataget muligheden for at få sine basale menneskelige behov opfyldt. Så ens adgang til penge bliver alvorligt besværet, hvis ikke man kaster sig hovedkulset ind i en form for professionel specialisering. Og det synes jeg ikke personligt, der er meget frihed i at skulle forholde sig til truslen om vold mere eller mindre bevidst hver eneste dag som om man har lyst til at have et arbejde. Bare fordi det er det mindst smertefulde for en selv i længden. Ja, så... Jeg, jeg så min folkeskoles øh, lidt historie øh, historieskrivning, historieundervisning i folkeskolen øh, på behagelig vis blandet op af bogen The Dawn of Everything skrevet af David Graber og David Wenslow. Øh. Jeg synes, det er en lidt svær bog at læse, men den er, den er kampen værd indtil videre. Så det var da i hvert fald et bud for mig. Jeg håber, du kan bruge det henne i katten, og jeg håber, der er andre, der har lyst til at supplere med forslag til, hvordan man lærer at tænke nyt igen. Der var en lytter, der lige ringede ind, men lagde på næsten med det samme. Ring ind igen, kære lytter, der lige ringede ind. Mens vi venter på det næste opkald, så lad os lytte til Kaifus Semenya fra Sydafrika fra 1996. Kaifus Semenya har arrangeret den chant, der er i starten af Michael Jacksons Liberian Girl, og arbejdet sammen med Michael Jackson og Quincy Jones. Der er i hvert fald noget ved det her groove, som jeg synes virker top class. Altså... Bendstit Bass Groove fra 1996. Coming up Kyfus Semenya -ja i med nummeret Kanto. Vi lytter til de her bredes programmer, og indtil videre prøver vi at finde nogle svar på, hvordan man lærer at tænke nyt, hvis man er fanget et lidt uinspireret sted i, øh, i en eller anden form for mølle i sit liv. Vi hjælper os med det. Hvis du kan vende hjælp hentekanten med det, så ring til os på 42 66 80 29. Jeg kan også øh, divertere med og friste med, at vi senere i aftenens udsendelse af DJ Brads program skal I høre et brev fra en af vores klassiske lyttere, der har skrevet ind igen. Nemlig øh, Yra Kenneth. Men nu er der faktisk en øh, lytter igen Skal vi ikke øh, prøve at høre, øh, hvem der er? Lad os prøve at høre her. du ringet til DJ Breds program. Hvad er det? Hvem er det? Hvem er det? Hvem er det? Ja, hallo. Hallo, hvem er det? Det er Lennart. Hej, Lennart. Tak, fordi du ringede ind. Det var da så let. Hvad har du på hjerte? Det var noget med, at man skulle forklare, hvad man skulle gøre, hvis man ikke skulle sidde sur i det. Ja. Ja. Har du erfaring med det? du skal jo gøre noget, der resetter dig. Ja. Om det så er at tage et kort og strikke, eller hvad fanden i helvede, der går dig glad op i låget. Så skal man gå det en gang med ham. På sig selv. Hvad gør du selv? gårde og nørder med at samle ting og mekanik og... den du Okay. Vi har lavet en pallesofa, hvor jeg i gang med at lave hylde på. En pallesofa, altså er Hvordan er det lavet? Med paller, selvfølgelig. Aha. Ja, fire paller per sektion. Så er der også Nu hvor jeg i gang med at lave hylde på. Hvor skal det stå hen, det her mig? Det står ude foran vores, øh, vores køkken. Okay. Ja, vi har købt sådan et telt. Og sådan en lille bols. bols og altså en stor grill. Bort, så når der kommer fest eller besøg, så er der plads til, at man gør gøre noget. Ja, okay. Så dit forslag er, at og... Kan man gøre noget, der gør der glad i lod. Ja. Og i dit tilfælde er der bygge nogle palle, uden der er også pallemøbler? Ja, lige pt. Fordi at, øh, Så kan familien være der, når besøg kommer, ikke? Ja. Det gør mig glad i låget, at der kommer nogen og besøger nogen. Ja. Så gør noget, om du sidder og spiller kort på internettet, eller... tør ej spille kort, eller inde på en eller anden spilmaskine, for at vinde nogle penge. Øh, hvis du kan styre det, rigtigt. Oh, men så ja. gør du den tipste, altså. Det er lige meget, hvad du laver, og bare at du bliver resettet. Ja, men klart. Har du set? Ja, haft du en lidt? periode, hvor du... Øh, havde brug for at blive resettet? Det, det har vi alle mennesker. Okay. Det var ligesom en computer, så den skal jo lige genstarte en gang imellem. Ej, jeg var faktisk nødt til at genstarte min lige inden programmet. Det gjorde mig meget stresset. Ja, lige præcis. Og her går jeg også, når der er meget PC og sådan noget, så... Jeg laver også sådan en bambuscomputer og sådan noget, det, det... synes jeg også er hyggeligt. Hvad ja, er en bambuscomputer? computer Sådan en, du øh, samler alle mulige forskellige dele. Men... Er indgår der noget bambus, eller er det slang? Nej, nej. Overhovedet ikke. Det er bare øh, opbygningen, man kender bambus. Så hvis du har fem bærbarer eller sådan noget, så bruger du lige det bedste for de fem bærbarer, og så laver du sådan Nå. en frakten Aha. Det er en bambuscomputer.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 Men øh, tak fordi du tak for bud, Lennart. Jeg håber, at det, det var, var det noget, hentekatten kunne bruge, og jeg håber, du øh, kommer til at blive rigtig nulstillet med dine forskellige øh, håndværksmæssige ja, syssler. Ja, og over, det er jo derfor jeg ringe. Han sidder jo i det sort hul. Han skal op det der sorte hul, så... en god aften! Tak lige meget, Lennart. Ring ind igen en anden gang. Jeg garanterer. Perfekt. Godt, ja, det er godt, hej!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 Indtil til så skal vi lige høre noget G-funk fra, fra gruppen Low Income 90220. Jeg beklager den øh, rådne lydkvalitet, det er fra hjemmesiden Video Monkey. Det var ingen steder at kunne finde Low Income 90220 med sangen Never Faking the Funk. Never faking the funk. Er hey, come when you listen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 Straight up counterfeit, dope bad beat, guarantees me some dope shit. I get the crop run like my mic. It's a bass pipe, late night hype. My shit is just too tight. Deep bass, that'll break your trunk. You know a nigga got a rep for never faking the phone. See niggas from where I'm from, ain't fakin' the phone. We don't fake the no phone, we straight face the phone. See niggas from where I'm from. through hair and gasoline draw instead of stepping to the test, trying to test your balls, suckers is coming up short, like Bobby, so bring your whole damn crew, if you think that you can stop it, we never bullshit, when we chilling out, except when we tripping with them hoes, and you know what I'm talking about, a nigga black as a judge's robe, legs so damn tight, suckers.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 and everything.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 Nu kommer vi lige til en lille opfølgning på det nummer, vi startede med at høre, nemlig Deep Forest med nummeret Sweet Lollabye. Her kommer den norske saxofonist Jan Garbarek cover af den sang, som han har betitlet Pygmy Me Lullaby, Og ved det samme indskærpe, at ikke øh, folket fra Solomonøerne ikke er pygmer, så det, titlen er en fejl. I gang jeg hører, det der program, hvor du spiller sådan noget, hvordan hedder det, øh, som, ja, som en eller anden af dine gamle kollegaer havde introduceret dig for øh, hvad hedder det, rimelig heftig musik, øh, Og jeg, altså, kom bare til at tænke på et program, som jeg plejede at låne ned på biblioteket i Vejgaard da jeg var, i øh, 10 år eller sådan noget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 uden de store musikalske forudsætninger øh, sidder og strikket sammen men hvis der er nogen der kan huske huske EJ har brugt det så er det måske spændende for dem lige at, at blive mindet om hvad det var for et univers. man kan i det program, det, lad os lige lytte lidt til det Jeg bare lige lidt af, fordi nu gik der sådan lidt irriterende stop. Lidt jeg har skrevet ned, at der sker noget fedt herovre omkring. 7.30 øh, 37 inden i en 45 minutter lange med tre film med alle demosangene fra techno EJ2 fra 1999. Så sidder du bare der med din, din, din Playstation-controller i hånden og arrangerer nogle farvede klodser. Og er ja, kongen eller dronningen af, af natklubben i din fantasi. Jeg øh, Har du nogensinde øh, brugt øh, Tekno... Techno, ja, brugt EJ? Jeg havde øh, selv det, der hed Dance EJ, som jeg... Ligesom lytteren, der lige... Øh, Figtiv øh, Soft Ice. Hvad hva, hva, hva hed hva det, kom det? Figtiv Soft Ice. Fictive Soft talte først om øh, Dance EJ og så Trans EJ. Jeg kan godt huske, der fandtes de der, men jeg tror, Dance EJ var det første. Det var i hvert fald det, jeg købte. Eller fik min forældre til at købe det, jeg skulle ja, lidt sige Her, her vil, undgå, øh, fejl, vil jeg lige undgå i fejl ved at sige, at der findes ikke et trans-EJ. Er du sikker? Der, men der findes et dance ej og der findes et techno ej Og så findes der noget, der hedder rave-EJ. Okay. Rave-EJ og techno ej er det samme program, der var bare i nogle verdensdeler, hvor det blev udgivet som rave-EJ. Og så ja. er der også et hip-hop-EJ. Ja. Så det Dance, senere, og techno -EJ. Jeg har nok fået alle de øh, termer blandet sammen til, til trance ind i hovedet. Det har Fiktive Softice muligvis også. Det skal jeg ikke kunne sige, men det var faktisk sjovt, for jeg var hjemme hos mine forældre for nylig. Og så på min gamle værelse, hvor der lå nogle ting fra den gang jeg boede der. Så lå der ligesom i 2 eller æsken med øh, dagens EJ. Så har stadig cd rommen. Jeg har bare ikke noget CD-ROM-drev eller en Windows-PC, men... Øh, men jeg kan godt huske at det var det program, jeg lavede min første musik, eller sådan første gang, jeg havde musik på en computer. Ligesom. Det var ekstremt øh, lego Lego agtig måde at lave musik på. Man, det mest pæne, man kan sige om det som musikredskab, er vel, at det giver nogle nemme succesoplevelser, og måske en øh, selvtillid på det musikalske, der kan bruges, til, når man går i gang med lidt mere øh, redskaber, der er i stand til at lave lidt mere... Øh, Specialiseret udtryk end. Jeg ved ikke. Måske skulle vi bare lige lytte til det. Vi har fået en sms på program på telefonen, og du kan også sende, kan du også sende det på 42 66 80 29 eller ringe. Så, high jj bred. Glæder mig til Anne Linde tema, men også meget til snacks tema. Jeg synes det hjælper på ham at at arbejde på mærkelige tidspunkter. Jeg skal for eksempel på arbejde klokken 4 i nat. Det er lidt hyggeligt at cykle, når alle andre sover. Kærlig hilsen og godnat fra den hemmelige beundrer. Ja, så til hentekatten. Øhm, den hemmelige beundrer synes det hjælper at arbejde på, på mærkelige tidspunkter. Man kan sige, at i og med at hentekatten arbejder 14 timer om dagen, så bliver det automatisk på nogle lidt mærkelige tidspunkter ja. måske. Ja, det er rigtigt noget. God arbejdsløs, Den Hemmelige Bånd, og det, det jeg synes jeg, det er beundringsværdigt at have en, øh, en optimistisk indstilling til, eller, vil til at se noget positivt i at skulle på arbejde kl. 4.00. Og hvis Den Hemmelige Bånd, der arbejder på en chipsfabrik, så skriv en beretning derfra. Ja, eller der... en anden form for snackfabrik. Hvis der er nogen, der lytter til de der på, om der selv arbejder i snacksindustrien, eller kender nogen, der arbejder i snacksindustrien, så så vi vil gerne have bag om snacken øh, på et senere tidspunkt i DJ der program om snacks. Program, der nok gode chancer for at ende med at hedde musik lavet i EJ. Ja, det er fra techno EJ. Mm. Det er en af demosangene. Noget, jeg kan huske på de der EJ-programmer, øh, er at følelsen af ikke at kunne være original. Fordi der var ikke nogen mulighed for at hive noget udefra ind i programmet. Man kunne ikke, altså... Alle, alle lydkilder var i programmet, så man kunne ligesom man kunne bare arrangere nogle ting på en anden måde. Det var, det var den eneste kreative... Det var, det var ligesom de kreative rammer. Ja, det, det, er, det er jeg glad for, at du nævner. Det, det, det er jo ret væsentligt i forhold til mit lille... Øh, min kritik af programmet, eller at det ligesom er... Prefabrikeret musik. Det er lidt ligesom at købe noget... Øh, shake and Bake meal Mix til chokoladekage. Det, man kan lave en helt udmærket chokoladekage, men den er nok i ret høj grad defineret af noget, der skete før. Ligesom den, der puttede vand og æg i, i, ned i melemixet. Øh... øh den kokkererede den chokoladekase. Men, men når du kører et shake mix, er der ikke nogen, der forhindrer dig i lige at hakke nogle hasselnødder og putte ned i, eller en banan eller sådan noget? I EJ, der måtte der man ikke. Nej, det kunne man ikke. Det er ligesom en form for musikalsk tetrisme, hvor man selv vælger brikkerne, og der ikke er nogen point. Og brikkerne er også musik. Det var en god metafor. Okay, vi kommer til et ønske, der står... Hej, DJ Brød og Mexi. Jeg har været ude og rejse lidt på det afrikanske kontinent, og det har været lidt ligesom at få vasket øjnene. Jeg vil gerne ønske, at I spiller et nummer af sydafrikanske Cabello, som hedder Pansula for Life. Jeg håber, det kan sprede lidt smil omkring på landkortet. Kærlig hilsen fra XD Smiley. Her kommer Cabello med Pantulla for live. Everybody move on. Uh -huh. Everybody move on. lytterønske, altså fiktiv softest lytterønske kommer senere i programmet. No for baya njenga baya isile baya slanganisha abanye so yi piki sise gathiletho letho uthi vele ajikiletho ajikiletho nginama bhenge he as one, one. bantula full life Bayas uh -huh. Chile, sure. buy as tongue abosome you said, I've been it, I was from I was from Sasset So it a lento, lento, but you belly IT lento. Never been on my pen, uh, ban -huh. soula for sure. sure.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 To for life, eh? It's late, you see. You can't change me. to for life. Eh? it's late, you see. You can't change me. To for life. Vi lytter til de der bredeste program på 6 Beats vi er i gang med at høre en sang, der hedder Pantsula for Life, af kunstneren Cabelo fra Sydafrika. Vi lytter til på opfordring af en af vores faste lyttere, der tit skriver ind på 42, 66, 80, 29, vores lytter, XD Smiley. Okay, nu kommer vi til noget, som jeg har glædet mig meget til. Nemlig at læse en e-mail op, vi har fået fra vores lytter Kenneth. Og til nyere lyttere af de der program, kan jeg fortælle, at denne lytter har... Siden programmets udspring i et andet program, der hed Didier Breds for tre år siden, ofte skrevet ind med meget sårbare og morsomme og dystre og sjove e-mails. Og øh, for et par siden var der nogle lyttere, der kastede sig ud i det lidt. Øh, underlige projekt at lave en top 3 over deres favorit øh, stemmer her i DJ Breders program og det synes jeg på en måde var sjovt men det blev anfægtet at disse lyttere ikke havde kendet med på deres top 3 og det bak, ligesom, skabte øh, et vakuum som Kenneth nu fylder ud ved at henvende sig for første gang til programmet i lang tid. Kenneth skriver, Kære DJ, gode trafikforbindelser skaber trafik. Jeg stod og græd uden for svømmehallen, efter at have læst sms'en fra Magnus. Altså, jeg ville gerne have stået der uden for svømmehallen og grædt. Id, jeg havde kunnet. Så set som i foråret 2020 vil mine kinder være gået i opløsning af gråd. Sovens autolyse. På grund af sertralinen har jeg ikke været i stand til at græde de sidste to år. Kald det maskulint eller kalde det amputeret. Jeg anstrengt mig virkelig for at græde. Men ak, sms'en fortjente det ellers. Magnus skrev noget om en top 3 i forrige program, hjem til vulkanen, og noget om en efterlysning af min tilstedeværelse på den top 3. Kære gentleman Shrimp, beklager at jeg ikke kunne være der. Jeg har haft travlt med at leve så immaterielt som muligt. Det går i alt sin enkelhed ud på at sig til hovedpinen og kvalmen, der på det sidste er vendt tilbage for fuld trubadur. Bare blive et med hovedpinen og kvalmen. Opgiv alt, hvad der hedder teltvarme pølser og æbleskrov på altanen. Opvasken får lov at vokse. Jeg er jo ikke is. Jeg holder sengen varm og landet grøllet. Formidlingen af min seneste opdagelse inden for håndkøbsmedicin må altså vente. Kort fortalt, jeg har været nødt til at vælge mellem DJ-brevets program og kaos. Dilemmaet taler for sig selv. Men, kære DJ, jeg fik hørt forrige program i går og har nu gemt det i mit hjerte. Det er mit håb, at jeg vil få hørt flere programmer snart. Jeg er bagud. Jeg vil også gerne sende en efterlysning. Det drejer sig om Henning hamsterjul og Sukkredrengen. Hvor de? Og i hvilket program bliver der talt om mit ID kodeoplæsere? Magnus har tiset om det, men kan ikke give mig nogen præcis dato. Jeg har også et lytterønske, som jeg håber at få opfyldt. Det drejer sig om dette stykke musik. og så er der et link. Det er Steffen, der i sin tid viste mig det, og jeg har ikke set ham i mange år. Der er en fantastisk tør lyd på trompeterne, og så er der en lidt lang pause fra ca. 3.43 til 3.54. Må ikke, der er nogle eksperipothoder derude, som vil værdsætte det. Desuden er ventetiden det hele være. Og Kennets e-mail er ikke helt øh, færdig, men måske skulle vi lige tage og lytte til det musik, som Kenneth linker til i sin e-mail. Det har han nemlig øh, gemt her. Og det er en optagelse fra Farerøbroens indvielse, hvor øh, daværende trafikminister Arne Melcher øh, i selskab med hendes kongelige højhed, var Margrethe, den anden indviger Farøbroen. Lad os prøve at høre, hvad det er Kenneth hører her. Vi har gjort det igen. Vi har gjort det igen. Hvad er det, vi har gjort? Det er Arne Mælker, der taler. Vi har på ny dubleret en bro. Alle, der kigger den retning, kan se den gamle Storstrømsbro indvidet i 1937. To år inden havde vi indvidet Lillebæltsbroen, den første. Lillebæltsbroen blev dubleret i 1970, og nu dubleres altså den nord-sydgående rute... Storstrømsbroen har fået en søster, eller en storbroger, hvis man kan få det, efter man selv er født, og det er altså Farøbroerne. Vi har gjort det igen, og det beviser, at broer, gode trafikforbindelser af enhver art i øvrigt, skaber trafik. Og der er ikke bygget en bro ikke i dette land, og ikke ud over verden, som de, der har bygget den, skulle have fortrudt. Hverken dem, der har investeret i den, eller dem, der bor i det nærmere eller fjernere opland på begge sider af broen. Det er godt at vide til de kommende brodiskussioner, vi skal igennem senere på året, at broers bygning fortryder man ikke, nem man lader dem formere sig, fordi de skaber aktivitet, beskæftigelse, men også social og kulturel samvær og fornyelse. Hold op, det er en person, jeg vil sidde til bordet, og holde den tale. Det var Arne Mælker, lige et udsnit af indvielsen af Farøbroen. Kættens e-mail fortsætter. Og endelig vil jeg gerne bidrage med endnu et værk til Lytternes Kunstmuseum, hvis man altså gerne må bidrage flere gange. Konceptet er enkelt et silent disco, der finder sted i et bord-og-stole-tomt klasselokale, f.eks. på et gymnasie, hårdt linoliumskuld, og loftet vil jeg slet ikke ind på. I hovedtelefonerne kører der et loop af sekund altså 16-21 af ovennævnte stykke musik. Hvad er det, vi har gjort? Vi har på ny dubleret en bro. Indimellem kommer der et B-stykke, som er et kortere loop af 103-11. til Og der er ikke bygget en bro, ikke i dette land, og ikke ud over verden, som de, der har bygget den, skulle have fortrudt. I al beskedenhed ønsker jeg mig en smagsprøve på, hvordan det vil lyde. Man kan jo altid håbe op med humøret, kærlig hilsen, øh, Kenneth. Og fordi jeg er rigtig taknemmelig for alt det, Kenneth har øh, bidraget med til de Breds brevkasse og til det program, som er eksisteret i dag. det program, så kommer der her et lille sammenklip af de lydbider Kenneth gerne vil høre. Så velkommen på Lytternes Kunstudstilling. Her kommer Kenneths værk øh, Silent Disco i Klaslokalet. Oh, øh, Hvad er det, vi har gjort? Vi har på ny dubleret en bro. Hvad er det, vi har gjort? Vi har på ny dubleret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 Finlands præsident og Sveriges statsminister har besøgt USA's præsident i det hvide hus for at tale om de to nordiske landes planer om at blive medlemmer af NATO. Da de tre stillede op til et fælles pressemøde, understregede USA's præsident Biden, at NATO bliver stærkere ved at indlemme de to nordiske lande. NATO, has tools and det handler om at give nyt liv til NATO, into som har redskaberne, NATO's ressourcerne og overbevisningen for til at forsvare vores fælles værdier og lede verden, sagde Joe Biden. USA-korrespondent Steffen Kratz overvejede pressemødet, hvor han fremhæver, at USA faktisk har interesse i at styrke NATO-alliancen. Præsident Biden understregede det historiske i, at de her to hidtil neutrale lande bliver indlemmet i NATO, så amerikanerne ser det som en styrkelse af forsvarsalliancen, og dermed også et markant nederlag for Ruslands præsident Putin, som jo begyndte sit angreb på Ukraine med at argumentere for, at han ikke ville have NATO kom for tæt på Ruslands grænser. Med et finsk medlemskab får Rusland nu en over 1000 km lang grænse direkte op til et NATO-land, så Putin får præcis det modsatte af, hvad han ønskede inden angrebet på Ukraine. Lyder det fra vores USA-korrespondent Steffen Krets. I øvrigt har USA's forsvarschef og øverste general Mark Milley talt i telefon med sin russiske modpart Valerik Gerasimov for første gang siden krigen i Ukraine, begyndte for snart tre måneder siden. De militære ledere drøftede flere sikkerhedsrelaterede spørgsmål og er enige om at holde kommunikationslinjerne åbne, siger en talsmand for den amerikanske general. De militære ledere drøftede flere sikkerhedsrelaterede spørgsmål og er enige om at holde kommunikationslinjerne åbne, siger en talsmand for den amerikanske general. Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen vil ikke blive stillet for en dommer for at have røbet statshemmeligheder. Det står klart efter, de konservative melder ud af partiet ikke vil være med til at ophæve Claus Hjort Frederiksens parlamentariske immunitet. Dermed er der ikke flertal for, at han kan blive retsforfulgt, mens han sidder i Folketinget. Konservative mener ligesom en række andre partier, at alle folketingsmedlemmer skal vide, hvad Hjort Frederiksen bliver tiltalt for, inden de kan stemme om at ophæve hans immunitet. Men tiltalen indeholder fortrolige oplysninger, og derfor vil Justitsminister Mathias Tesfaye kun give partilederne en orientering om sagen. Og det har skabt stor debat i Folketinget. Radikale ville have stemt for at ophæve den tidligere ministers immunitet, siger øh, politisk leder Sofie Karsten Nielsen. Målet skulle være at sikre, at både politikere og almindelige borgere er lige for loven, siger hun. Vi vil stemme for at ophæve Claus Hjort Frederiksens immunitet, sådan så retssystemet vil være dem, der skulle afgøre, øh, hvorvidt øh, han skulle dømmes eller frikendes. Lyder det altså her fra Sofie Karsten Nielsen, som er politisk leder for Radikale. Og det bringer os frem til et kig på vejret. Der er stadig mulighed for byer her i aftentimerne, og de kan godt være med torden, står der ved Temperaturen falder her i aften og i nat ned til mellem 8 og 14 grader. I løbende af natten skal det holde tørt, men så klarer det efterhånden op. Jeg hedder Thomas Horgå.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 Så var der er et omtale af mit id kodeoplæseren det er et program, der hedder, hvor alle gode mennesker kommer fra. Spiller jeg nogen? Jeg har bestilt kodeoplæseren fra mit id til, til, til blinden. Så derfor, derfor kan læse min Mid-ID-kode op i radioen. Det havde vi lidt skæg med i det program. Men, tak for dit brev, Kenneth. Velkommen til dit d program Hvem har lavet originalen af den her sang? Ved du det? Send en sms på 42, 66, 80, 29. Kenneth spørger øh, efter øh, den lytter, der hedder Henning Hønsehus og sukkerdrengen. Hvad er der blevet dem? Det var engang nogle markante stemmer i det de program program, som vi ikke har hørt fra længe. Den kunne jeg også godt tænke mig at høre fra igen. Kenneth har ikke glemt jer, ja. Henning Hønsehus. Sukkerdrengen. Jamen, skal skal indrykke endnu et nyt værk på det, vi her i DJ Breds program kalder Lytternes Kunstudstilling, som er et imaginært kunstmuseum, hvor vi accepterer en hver beskrivelse af kunst som et kunstværk, der allerede eksisterer. Med andre ord, kunst uden alt besværet. Du behøver ikke lave det. Du behøver ikke modtage hverken prestige eller arbejdslegater. Du kan bare sende en e-mail eller en sms til DJ Breds program på djbreds-dr.dk eller... Hvor du beskriver din idé til et kunstværk, og så accepterer vi, at det på den måde allerede eksisterer, og rykker det ind på vores radiofoniske kunstmuseum, som hedder Lytternes Kunstudstilling. Efter Ole Bærtelsen her med Inde på Gamle Torv, så rykker vi endnu et værk ind på Lytternes Kunstudstilling. Den 27. maj er det ikke så lang siden. Jeg Gælde ja. med i Aalborg Gælde på gamle tog I'm Bertelsen med sangen inde på Gamle tår for pladen altid vågen om natten. Jeg sad og tænkte på, hvorfor, hvordan kan det være, at jeg elsker den her sang så højt, og jeg tror, at det, jeg godt kan lide den her sang, det er en observerende sang med nogle, ja, okay, lidt banale betragtninger, en turist med sit kamera og nogle fine damer med hatte på, men jeg kan godt lide en observerende sang uden for meget mærkelige attitude. Tak, Ole Bertelsen. Tak for sangen inden på Gamle tår. Den, den kan ligge her i den der er... Programmet, DJ breds program, som du lytter til nu. Men nu kommer der et nyt værk til lytternes kunstudstilling, som far en lytter, der kalder sig Gorgann. Tag og spidse øren en gang, jeg skruer lige lidt, skruer lige lidt op. Nej, DJ Breders, det er Gorgan. Jeg har et værk til lytternes kunstudstilling. Det hedder Bip Bip, bindestreg, 8 sekunder. Og, og det er sådan et hemmeligt værk. Øhm, fordi hvis man går hen i hjørnet, så er der altså kunstudstilling, så er der en elevator, den er meget sådan uansigelig, og man lægger ikke rigtig mærke til den. Men så kan man gå ind i den og, og bippe sit medarbejderkort. Og, øh, og det er bare et, et eller andet medarbejderkort fra sin arbejdsplads. Oh, ja. Og så kan man trykke på sådan en knap. Og hvis man ikke har noget medarbejderkort, fordi man ikke har noget arbejde, eller ikke har en arbejdsplads med, med medarbejderkort, så kan man ikke se værket. Men så er der en knap, hvor der står minus to på. Og så kan man så køre ned i kælderen. Og så kommer man ned til en krybekælder. Og den er meget dunkel, og den er stødet. Den, den er sådan tre meter bred og halvanden meter høj, så man skal ned og kravle ind på alle fire i den. Og så langs hele højre side, ned langs hele skakten, så står der papkasser, og der er en masse dokumenter og kontrakter og alt muligt papirarbejde, der har været øh, vigtigt for at drive Lytternes kunstudstilling igennem årene. Og hvis man kravler helt ind, helt ind i bunden af, af krybekælderen, så kan man se en plastikappelsin, og den er ret stødet. Og, og hvis man så kravler sådan tættere på plastikappelsinen, så er der en lille bevægelsessensor hen i hjørnet, som aktiverer sådan en svag lille glimlampe, der hænger i loftet, der lyser appelsinen op. Og samtidig så er der en hemmelig højtaler, der spiller den her lyd her. Ja, det det, det eneste, man kan gøre, så kan man kravle lidt tilbage igen i kælderen og frem igen, og så kan man aktivere højtaleren og lampen igen. Men det er værket det var Gorgans indslag på lillernes kunstudstilling. Tak for et værk, Gorgann. Det her med indrykket. Nu skal vi et smut til den lille øgruppe Cap Verge og hilse på kunstneren Timmy med nummeret Paisson Allucinato. Og op sammen ikke se, det en Cap Verge in Love Volume 2 jeg har downloadet på en musikblog, der hed musikantika.net. Jeg downloadede alle 800 CD'er, fordi jeg synes, det havde været svært for mig at finde øh, musik fra det portugisisk-talende Afrika fra 90'erne og 00'erne. der lå lige 800 albums, som jeg begyndte mig at downloade, og to år efter jeg gjorde det, så var musikbloggen væk. Du kan lide den her sound, kære lytter. Så, øh, så kommer der mere af i De hjælper i fremtiden, Jeg kommer Timmy. No, no, Der står, hej, til <coughs> Jeg står og smør, min søns madpakke. Det er der skulle også en følelse af hamsterhjul over. Det er selvfølgelig vigtigt, at han får noget at spise, <coughs>, så han bliver holdt i live. Men hold kæft, det er kedeligt. Nu må jeg gerne spille den der temasang fra Miami Vice. Det ville sku være fedt. Kærlig hilsen, Smiley XL. Tak for din besked, Smiley XL i XL svarer på et spørgsmål, vi tog op i første time af Didier Breds program, som startede kl. 7 her i aftes, hvor vores lytter hentekatten efterlyste måder at bryde det mentale hamsterhjul på, Nej, når man er resigneret og glædesløs i sin nuværende beskæftigelse. Det er DJ Dredes program, hvem er det? Det er Viseverden fra Frederiksberg. Nej, Der har vi haft fornøjelsen af, før Viseverden fra Frederiksberg. Velkommen tilbage. Tak for du have. Er ja. jeg on the air? Det må man sige, ja. Det, det kører uden livrem og sæler her. Alle vil bare stille igennem med det samme. Hold da op. Men øh, det er længe siden, DJ. Ja, hvad fik dig til at ringe ind til de der breds? Jamen øhm, jeg, har et, øh, jeg har et værk til lytternes kunstmuseum. Nå, spændende. Lad høre. Jamen øh, jeg vil gerne få ære øh, lytternes kunstmuseum med Rembrandt nattevagten. Okay. Det... Et maleri på 5 øh, gange 3 meter. Hvad forestiller det? Hvordan ser det ud? Jamen, det er jo øh, nok Rembrandts mest berømte maleri. Øhm, det forestiller ligesom nogle, nogle personer, der går hen ad en gade, som... marsjerer. tror jeg egentlig, de gør. Der er sådan en, der spiller på tromme, og nogle... to sådan lidt generalagtige typer, der går og... snakker lidt i forgrunden. Okay. Ej, er du det maleri, øh, verden fra Frederiksberg? Fordi, er, det, er det så vigtigt? <laughs> man, hvad, man kan, jo forære, kan man forære noget væk, man ikke ejer? Altså, hvis man kan sende et, et fiktivt værk ind, så kan man vel også øh, gi give et værk, der, der findes. Okay, mm. men vissevært er det den originale, du gerne vil forære os af Rembrandts nattevagten? Jamen, der er det sjove jo, at øhm, altså, det er jo malet sådan i 1600-tallet, men så i 1702, tror jeg det var, så skulle det ligesom flyttes fra et sted til et andet. Og så fordi flyttemænden ikke rigtig kunne få det ind ad døren, fordi det var så stort, så blev det skåret lidt af sådan, i toppen og i siden. Okay. Så der røg lige sådan øh, en... en halv meters penge op og, og ude i venstre side. Så. Det er jo ikke de vigtigste dele af vi sige, værket. Måske kan, vi, måske kan vi sige, at øh, det, jeg donerer, at, at doner, af den originale store det originale store lader. Det tror jeg godt, vi kan finde plads til på lytternes Kunstudstilling. Ja. Hvis ikke kan få det ind ad døren, så må vi overveje at klippe lidt op. Oh! Du skulle se dørene på lytternes kunstudstilling. De rigtig tit er de kæmpe store, altså. Åh, oh, det skal Så vil jeg også bare sige til Hentekant, at, det hente, Kat, at øh, jeg har slået græs i dag på mit arbejde, og det var rigtig dejligt, og det gjorde mig i, i godt humør. Fik Så det, det der... kan være, han skal blive øh, værd. Blive visevært. Men ja. visevært... <laughs> jeg skal lige huske at spørge, hvordan kan det være, at du gerne vil få det Rembrandt-værk der? Hvad... Det... Jamen, jeg synes bare, øh, at det var, var sket, at, at der midt imellem alle de gode værker, der er nu, og som ligesom er konciperet her i, i år 2000 og efter, at der så lige var et, et maleri fra den hollandske guldalder i 1600-tallet, det synes jeg ligesom lige åbner en ny lille dør i, i museet. Ja, enig. Det, det giver en, ja. uh, en, både en aldersmæssig og en konceptuel spredning til museet, som, som måske vil, vil, kan vokse også. Ja. Og så er det jo altid rart at kunne give noget til andre, ikke? Særligt, når det ikke koster <laughs> en klink. <laughs> ja, men i uh, Brevet, tak for et dejligt program. Og... Hatten der så? Altså. Jamen i lige måde. Tak fordi du ringede en visiværd. Jeg ja. håber, du vil ringe ind en anden gang igen. Ja. Det sker nok. Hej hej. Hej. Hej. hej. <tryk> Og nu kommer vi lige til en anden lille guldklump fra musikantika.com. Jeg har let i overvis efter... Altså, er det punktum. .com eller er det .net? Må, øh, må du det? det? er hjemmesiden FinTech mere, så det er lige meget Men altså, det er, men det er .com. <tryk> okay. Men jeg siger tit <tryk> ting forkert, men så bliver det rettet senere. Af de medarbejdere, der er her i programmet Som dig selv Ja, jeg sidder med et medarbejder kort på her så. Ja, så Her kommer øh, en sang, som Ja, det er pisselig meget Lidt efter en lang tid her den Endelig originalversionen Eller det, det, Ja Her kommer Carl Banja med Morango det Nord S Det er et kæmpe hit Men det her er ikke Originalversionen Originalversionen er skrevet af en brasiliansk sanger Der hedder Walter de Afogados Men her kommer der noget spændstig musik man er lidt Med noget reggae med spinet Carl Ubaña, Estava tão tristonho quando ela apareceu Seis olhos que faxinham logo me estremecer Meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou sonhador Mas digo que ela significa pra mim Ela é o morango Existo sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até praquera Ai, amor Ai, ai, ai amor Ei, amor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 Guerras batatash da terra Com essa mulher eu vou até pra Beat lytternes anonyme sociale medier. Uanset hvem du er, eller hvad du har at sige, så er du altid velkommen til at starte et nyt emne, eller svare på nogle af de spørgsmål, vi tager op her i programmet. Det kan du gøre ved at ringe ind til os live på 42 66 80 29 eller sende en e-mail på djbredet Jeg øh, håber på at høre fra dig, vi har mange modige og tænksomme lyttere, og nogle af dem sender os nogle lange breve med små oplevelser, de har haft, der ikke passer ind så mange andre steder, men så passer de ind her i, i dit breds program. Og vi har fået en besked, et brev her fra en, der hedder Vinden i Piletræerne. ind i skriver Hej DJ brevet og Mexi. Jeg lyttede til programmet sidste torsdag, hvor der var en eller anden, der havde en oplevelse med et blad, der angiveligt havde en eller anden metafysisk betydning for ham. Det var to eller tre år siden, hvor det var Kåre, Kåre, Kåre der havde sendt et brev om et blad, som han opfattet havde en sammenhæng med sin mors helbredstilstand. Vinden i piletræernes brev fortsætter. Jeg har haft en noget lignende oplevelse, selvom jeg dog ikke tilskriver oplevelsen helt samme metafysiske karakterer. Eller måske, jeg ved det ikke rigtigt. Min oplevelse foregik en tirsdag, cirka kl. 13.47, lige uden for parkeringspladsen ved skolen ved Nordens Plads. Jeg stod og ventede på mit lift videre, og jeg sad på en bænk og måske røg en cigaret. Jeg var kommet i god tid, og sad der siden 13.30, og mit lift kom først klokken 2. Det begyndte at blæse en smule op, og jeg groede for, at det skulle begynde at regne, for der er ikke rigtig noget sted, jeg kunne krybe i skjul. Jeg stirrede helt intenst på træernes bevægelse og forundret over, hvor organisk det så ud. Gladernes individuelle dans var så kaotisk, at de alle plørede sammen, og jeg tænkte på Tour de France og hvordan det ser ud, når cykelrytterne pisker igennem landskabet. Jeg tænkte på, at hvert enkelt menneske, der autonomt padler i pedalerne, nærmest som om, at selve individet ikke længere kan anskues som værende separate fra hinanden. De har hver deres fysiske kroppe, der kæmper med hver sit, men de agerer som en del af et hele. Feltet smyger sig som en selvstændig større organisme langs landevejene og op og ned af bjerge. Hvis en slår ud i siden, vil feltet reagere næsten instinktivt. Denne rytters aktivitet tilskrives en del af feltet, og feltet reagerer derefter. Bjergene er fysiske entiteter, der i deres materialitet er barske og hårde at forsere. Men det, der nu slår mig, mens jeg betragter, hvorledes bladene på træerne vibrerer, er, at det er sidevinden, der snyder de fleste på de ellers så kedelige transportetapper. Denne usynlige kraft der kun kan sanses der, hvor kraften obstrueres, er næsten lige så hård at kæmpe imod, som de skallede bjergetorpe og den tynde luft. Vinden, der penetrerer feltet og splitter det, så cyklisterne er der igen af ene og alene på livets landevej. Og akkurat som denne tanke usandsligt bevæger sig på indersiden af min bevidsthed, får jeg et gedint syre flashback. Og det er et nede med længe siden, jeg har taget hård eller LSD. Men jeg skal hilse at sige, at det giver oplevelser, der sidder fast i sjælen. Jeg ser pludselig for mig, at træernes blade danser et budskab, som jeg ikke før kunne forstå. Min indsigt i dette oldgamle sp old sprog sprænger rammerne for min forståelse af, hvordan jeg hører til i verden. Jeg forstod, at jeg ligesom bladene på træerne, var genstand for en synliggørelse af vindens allesteds nærværende eksistens. Når vinden river rundt i ruinerne af en gammel og tyndslip manke, kan man, hvis man forstår vindens sprog, udlede indholdet af blæstens kommunikation, blot ved at beskue, hvorledes min frisyre bevæger sig. Og DJ-brevet, jeg er godt klar over, at jeg trippede, men jeg trippede jo ikke rigtigt. Jeg trippede i hvert fald ikke på samme måde, som når man tager hård syre. Det er nemlig min oplevelse, at LSD-trip bliver alt om sig gribende, og jeg har ikke kunnet snappe ud af den. Men min oplevelse med vinden her er anderledes. Det er en følelse af samhørighed med alt, hvad der berøres af vinden, og det er en følelse, jeg kan tænde og slukke for. Når jeg har mine øjeblikke af eksistentiel ensomhed, så kan jeg tabe ind i en følelse af at være en del af et større fællesskab, hvor vi alle og alt kan røres af vinden. Samtidig er det muligt for at slukke for den følelse. Det gør det en del nemmere at gå til jobsamtaler at jeg trods alt formår at kunne agere i en eller anden form for konsensusvirkelighed, hvor vinden hverken er budbringer eller budskab. Som jeg sad der, blev jeg overvældet af tryghed. Bladenes dansen er blevet til vindens manifest af min tilknytning til alt, hvad der lader sig bevæge af vinden. Jeg kan, ligesom bladene og cykelrytterne, bevæges helt ind i mit indre. Vindens biske klør er blevet til med kærtegn, der forsikrer mig om, at jeg er i live. En enkelt stille tåre trillede ned af min kænd, for hurtigt at udtørre i den stærke vind. Og så kom mit lift, og jeg skulle på arbejde. Pua, det blev et langt brev, og jeg ved ikke, om I har tid til at læse det, eller om det giver mening for jer, eller om I vurderer, at det kan give mening for andre. Hvorom ting er... Så det er det en lille oplevelse, jeg har haft lyst til at dele, selvom det ikke er nemt. Jeg vil derfor gerne sige tak til jer begge for at skabe en platform, hvor der er plads. Med venlig hilsen, vinden i piletegne. Og øh, Så skriver jeg, der P.S. Her, hvis I vælger at læse min beretning højt, så kunne det være sprødt, hvis der var noget lækker sufi-musik i baggrunden. Så vidt jeg forstår det, så er dansen i sufisme et ritual, der skal skabe samhørighed med Gud. Jeg tror ikke på Gud, men måske, hvis vi prøver at forstå, hvad vinden bringer, kan vi opnå en eller anden form for samhørighed. Om ikke andet, så bare i forståelsen. Altså, mindre du skal til jobsamtale, så blæser det bare. Tak for det brev, vinden i piletræerne. Det, det var, øh. vi skal høre noget sufi musik her nu, bagefter oplæsningen, for det var ikke så velegnet som underlægning til dit brev. Her kommer det. Master Musicians of Jujuka fra Rifbjergene i det nordlige Marokko, med en optagelse, der hedder The Clapping. Tak for dit brev, vinden i pilserne. Du en sms, der står, hej, jeg har et værk til lytternes kunstudstilling. Værket er et rum. Inden du træder ind, får du en kedelig flad dansk vand i hånden. Når du træder ind, befinder du dig i et klaustrofobisk lille rum, din arme kan nå alle vægge. Du kan dog ikke se en væg for dig, da rummet er fyldt af en grov tåge. Der er en susen. Hvis du bevæger dig, kan du gå for evigt, men hvis du rækker hånden ud, rammer du en væg. I det fjerne kan du høre nogle råbe i en megafon. Efter at have gået et par kilometer, kan du høre tydeligt, hvad der bliver råbt. Næste gang tager du dig sammen. Næste gang viser du bare et græn respekt for et andet menneske. Næste, næste gang skriver du, jeg føler den ikke. Næste gang skriver du, jeg føler den ikke. Ha' det godt. Verket hedder Ghosts. De bedste hilsner fra flimmerkassen. Og så er der faktisk en lytter igen. Skal vi høre, hvem der Ja, det er det. Hallo, du Hej. ringer til DJ Breders program. Hvem er det? Det er Johannes. Hej ah, Johannes, velkommen til programmet. Tak. Hvad fik dig til at ringe ind til DJ Breders program? Øh, jamen, det, det var så lang siden, jeg havde hørt det. Og så, så var jeg lige inde på DR, og så på DR lyd, på så så jeg bare lige, at det var i gang. Og så fik jeg lige sådan en... Øh Ja, sådan en genopdagelse. Det var lang tid siden, jeg har tid til at høre det. Og så fik jeg bare lyst til at ringe og sige hej. genialt. dejligt at høre fra dig. Johannes, øhm, var det dig, vi engang var på krydstogt med? Det er rigtigt, og vi har så på en lille busstur. Jeg var kun lidt oh, på så Du var også med på bussturen? ja. jeg var lige lidt med. Men ja, vi var på. Vi havde en rigtig hyggelig aften på det krydstok uh, Johannes, hvad, hvad, hvad består dit liv af nu hvor du ikke har så meget tid til at høre dit program? Og oh, det består af en øh, helt masse øh, altså, ja, læsen op til en masse eksamener og forskellige ting. Ja. Er det noget, der interesserer dig? Nej, <laughs> det er det ikke. Hvorfor Men, gør du det, uh, det så? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at uh, til tider kan jeg føle mig enormt presset, af det sådan uh, konstruerede sociale normer. Er det truslen om vold? Det er det også. Lægger ordene lidt i munden, må Ja, det er <laughs> jeg bliver troet lidt, lidt med det nærmest. Ja, <laughs> ja. Det var ikke min øh, intention at reducere dig til en eller anden hånddukke for mine egne paroler. Johannes, dig, hvad... Eller... Ja. hvad kan du løfte sløret for, hvad det er, du studerer eller prøver at blive strategisk årsaget? Øh, øh, strategisk årsag prøver jeg bare at blive færdig med gymnasiet. Åh. Ah. Ja. På den måde? På den måde. Så er ikke noget øh, vildt interessant, men øh, bare gymnasiet. Øh, Johannes, vi skal lige nå at afrunde noget her i programmet, fordi vi skal lige en tur forbi okay. Salomon og Kukkeørene, inden programmet er ja. Vi har en, en, en tråd kørende, at vi skal have rundet af, men jeg håber, du vil ringe ind igen snart til programmet. Det er ja, fedt, du bare øh, greb knoglen og skød fra hoften. Mega, og dejligt ja, lige at høre programmet lige kort igen, så må jeg lige høre det sidste nu. Ja. Det, at, ja, gør det. Tak, fordi du ringede. Vi snakkes ved. Ja, selvfølgelig. Det gør vi. Ha' det Johans. Tak lige måde. Ja, 1500 km nordøst fra Australiens ja, nordøstkyst, der ligger Salomonøerne. Og, og vi har været på Salomonøerne før i det bredeste program, i hvert fald i en rent musikalsk forstand. Og nu har jeg fundet en opsamling med noget... Panfløjte musik. De bruger pænfløjter på Salomonøerne og i Melanesien øh, generelt, både som øh, et, et instrument, man betjener med læberne ved at puste ned i det, men også nogle store pænfløjter, som man slår på, kan slå på enten med hælen af klipklapper, det er den moderne metode, eller bruge halve kokosnødder. Så pænfløjter, som også som perkussivt instrument, og det her musik er for sindssygt energisk, groovy Wasika Nanata Panpipers For Salomonørerne Her er de med sangen Bessie Prøv du at sidde og stille til det her, hvis du kan? Altså lige yderligere 2.000 km sydøst For, øh, for Salomonåen ligger Kukøerne Nemlig i den region, vi kalder for Polynesien Og her skal du altså også lige øh, øh, Prøve at passe på Fordi det her kører altså i det, det tempo er øh, Højere altså, det er til Tre ukuleler, en guitar, en bass og en sanger. Og her kommer Sabah Det i imod at Hej, den tomme Du har lige 45 sekunder til at, til at bringe okay. din meddelelse, fordi vi har lige noget, vi skal nå, inden programmet er slut. men det er bare så fint. Det var fordi, der, der har ridset en, en besked ind i min pus, og så kom jeg til at tænke på hængekatten, da jeg, når jeg læste den. Fortæl. Det lyder sådan her. Jeg går håbefuld i seng hver aften. Om natten drømmer jeg, at jeg kan flyve. Hver morgen der vågner jeg stadig uden vinger. Hver jeg er ikke skuffet med lange bambus. Og lære nok, så vil det lykkes til sidst. Det synes jeg bare, det var nogle smukke ord, og så kunne man jo følge sine drømmer. Det kunne være, at hængekatten skulle finde ud af, om man skal flyve om natten eller dagen. De år lader vi hænge den tomme væg. Tusind tak, fordi du ringede ind. Det var altså en øh, det var højpotent stof. Vi snakkes ved en anden gang. Øh, tak. Det vi. Hej. Vi skal tilbage til Salomonøerne. Her kommer lige en klassiker midt i strebo med sangen Summertext nu rejser vi lige de der 2000 km tilbage til Salomonøerne fra Kukøerne, hvor vi var før hos Savaiki med nummeret Moto Tutapu til Pur Hinano. Ja, her kommer noget lidt nyere popmusik fra Salomonøerne. Dixie. What? <tryk> hører fra den tomme væg, synes jeg. Et hurtigt opkald. Det var ikke et opkald. Det var nogen nødvendigt på nogen måde at supplere eller reagere på, synes jeg. Det, det får bare lov at stå helt fra sig selv. Vi lyder til popmusik For Salomonøerne, midt i Strebo, med sangen Sammertex Maddy. Jeg ved desværre ikke, hvad Sammertex Maddy betyder. Jeg nu ønsker, at noget mere om øh, popscenen på disse spå øer i Melanesien og Polynesien. Jeg kan godt lide den her sound, altså. Det håber jeg, at du kan. Lige om lidt skal vi til... Øh, ja, vi ja, aftensprogrammet startede med at have spillet Deep Forests øh, sang, øh Sweet Lullaby som bygger på et vokalsample øh, som sampler en etnologisk optagelse fra 1970 som jeg har fundet frem. Og øh, Deep Forest havde et meget stort hit med Sweet Lullaby. Nok i meget i kraft af det her vokalsample som har en, en meget stor ja, som rummer en vis følelsesmæssig potens, kan man vist godt sige. Det er en øh, optagelse af et øh, medlem af Baegu -folket ved navn Afunakua, Baegu og Fatelikafolkene på Salomonøerne. En person, der synger, hedder Afunakua, og det er en vuggevise på sproget Baegu. Og vuggevisen handler om en ung mand, der trøster sin yngre bror ved at forklare, at deres afdøde forældres sjæle våger over dem, så der er ikke noget at være bange for. Og det er udgivet på en, øh, en Unesco, som deler en Unesco-pladeserie engang i 1970. Og sidenhen samplede af det franske ethno band Deep Forest i 1992. Og den norske saxofonist Jan Garbarek har lavet et cover af det også. Men her får du originalen. <tryk> Korangering, berolig dig alligevel, dig kan godt alligevel. Korainen er en så sissi, så sissi er en, der går koromar, koromar. en der, en, Tambay tango nai ni ta ti ayro yeng sa si sa si ay kon rao ma taule, rong wei la elia kon na rong wei la elia kon rao ma tan lum sa si sa si ay. Ya nang ngimpurti ko li olalu Ya iraya roro Nauna nangelan aku Afunakua med Roruk Uela Lollaby. Og nu tager vi lige en anden version. Rundt om aftens udsendelse af de der, de der bredets program af med... Et ambient mix af Deep Forest's Sweet lullaby, som har taget Afunakua optagelsen, vuggevisen fra salermonørerne og sat den i et ethno-elektronica lydunivers og jeg vil gerne løfte sløret for en pointe jeg gerne vil belyse med de her to stykker musik hvor er det ene afhænger af det andet. Nemlig at... Deep Forest, som er fransk... To franske mænd, der sidder i en eller anden grotte med en masse synthesizer og laver noget elektronika. Ja, man kan godt glemme, at musik er et socialt fænomen. Hvis man sidder i en synthesizer-grotte. Og makser ud over sine tangenter. Og det nærvær er den... Det nærvær, som ligger i det vokalsample, som sangen afhænger af, jamen det, fra, en, fra et rent musikproducer-perspektiv, er jo bekvemt og nemt at kunne importere i en meget ren form, form af optagelsen af Afunakwa, synger en vuggevis. Det er præcis det nærvær, som det er svært at skabe med sine synthesizer. Hvad ja, det så ellers har uh, implikationer for magtbalancer i verden, det er jeg ikke rigtig ekspert i. Men jeg i hvert fald ikke for meget sagt, at Deep Forest afhænger af Afunakwa og Urukwila Lullaby. Tid til at sige tak til de lyttere, der har gjort aftens udsendelse af DJ Bredes program til det, den har været. Jeg vil gerne sige tak til Leonard, der ringede ind. Jeg vil gerne sige tak til Hentekatten, som har sendt et brev, som du også kan gøre på DJ Bredes snabelag dr.dk Hvis du vil svare på nogle af de emner, vi har op allerede, eller du vil foreslå nyt, skriv på DJ Bredes snabelag dr.dk jeg vil gerne sige tak til XD-Smiley'en, til den hemmelige beundrede, til Kenneth, til Gorgon, til Smiley XL, til Johannes, til Viseverdenen fra Frederiksberg, til Vinden i biltræerne, til Flimmerkassen, til Fiktiv Softice, min en årdigt om to uger fik til U-Soft Ice. Så klarer vi noget dækligt af. Det lige i dag. Jeg vil gerne sige tak til Tom tomme væg. Jeg har lige båd ind med en meddelelse fra kibsvægget. Og til til hentekatten. Hvis du har lyst til at modtage DJ Breds nyhedsbrev så send mig en e-mail. Når jeg går ind på djabrede.dk og tilmelder dig Nyhedsbrede, der planlægger jeg de kommende emner i samarbejde med lytterne, du er altid velkommen til at skrive til mig og foreslå noget. Jeg har fået meget hjælp til at forberede næste uges program, som kommer til at handle om Anne Linnit. Så der håber du vil lytte med, når vi er tilbage næste torsdag i DJ Breddes program med Anne linnit tema. Pas godt på dig selv. USA bakker fuldt og helt op om Sveriges og Finlands ønske om at blive medlemmer af NATO, sådan lyder det i dag, fra USA's præsident Joe Biden på et pressemøde. They have the full, total, complete backing. De har den fulde, totale og komplette opbakning fra USA, sagde præsident Joe Biden med henvisning til Sverige og Finlands ansøgninger om medlemskab i NATO. Det var i går, de to nordiske lande officielt søgte om optagelse. Tyrkiet er det eneste nuværende NATO-land, der har modsat sig svensk og finsk medlemskab. Og der er der brug for hjælp fra USA, vurderer vores korrespondent i Washington, Steffen Krets. Det er formentlig præcis USA, der kan gøre noget ved det, og jeg tror, at mange af de bekymringer, som tyrkerne har, er rettet direkte mod Washington. Det handler blandt andet om at få ophævet nogle sanktioner, som gør, at Tyrkiet ikke kan sælge våben, i det omfang, de gerne vil fra deres meget store våbenindustri, og de kan heller ikke købe våben fra en række lande i NATO. Og det er USA, der kan løse de problemer. Og man skal se symbolet i dag som noget meget symbolsk. TV-billederne af de her tre ledere, Sveriges, Finlands og USA, stå skulder ved skulder, foran deres nationers flag i det hvide hus, centrum for magten i både USA og NATO, som man ikke USA allerede har en aftale på tegnebrættet med Tyrkiet. Der bør være bedre kontrol, når privatpersoner handler med koncert- og festivalbilletter på Facebook, mener forbrugerrådet Tænk. En opgørelse fra det Nationale Center for IT-kriminalitet viser, at der fra januar til april er indgivet 191 anmeldelser om billetsvindel, og det er 60 flere end i samme periode i 2019, altså før corona. Og her er Facebook medansvarlige, siger direktør i Tænk, Mats Reinholdt, og opfordrer Facebook til at lave mere kontrol. Jeg synes, at Facebook skulle være rigtig optaget af, at hvis de skal fjerne ulovligt indhold og øh, falske historier og så skal de selvfølgelig også fjerne falske profiler. Og selvfølgelig også sørge for, at man ikke kan lave...